Botez De-aș fi renfeciorat de-o nouă vlagă, surâsuri și cuvinte noi să leg, și iarăși botezând pământul întreg cu nume noi să mirui lumea întreagă. În mirăsmate vorbe-aș ști să încheg, ba romind cântec, ba afragă, și-aș vrea și vorbe smulse din viroagă, cu vipere și pietre să culeg. Poate le-aș spune stelelor pe nume, poate-aș robi și vântul sub călcâi. Coșoapta-aș frânge mările în spume, cu alta m-aș pleca să le mângâi. coșoapta și pârjoli întreaga lume, cu alta-aș duce în cerul ei din tâi.